بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن اتبعهم باحسانا الى يوم الدين اما بعد ارتقولي <تصفيق> الشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقد لان ارشدك الله لطاعته ديى الله تبارك بربين دي عندي ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين ف حنيفيه فهي ابراهيم تدفرا وسلام ها تش تعبدوس اللهن دوكه يبربستوار فين مسنجيريتات عتي كما قال تعالى في كتابه الى رسولي وانا خلقت الجن والانسا الا ليعبدون الانسان Gjinët edhe njërëzit nuk i gam kriuar për asje tjetër përvecëse që të ma dhërojnë. Fe idha araftë anë Allah e khalaka keli ibadeti, kur të dishë se Allahu të ka kriuar që të adhërosh ata, që të bësh ibadet ati. Falem, anë l'ibadete, la të sëmna ibadeten illa ma të tëvhid. Atëherë dhije se ibadeti nuk quhet ibadet pa tëvhid. كما ان الصلاه لا تسمى صلاه الا مع الطهاره كل نمازه اللي نقتوها نमाज بربسه ماسترتي برانه ابدس فاذا دخل الشرك في العباده فسدت مثل شركهم نيبادات اي اي تريشت من العبادتي تريشت او سنهلوت كالحدث اذا دخل في الطهاره سكور با باسترتيا كور كينيت باستريمي تراتارسيس رنا سابني طاسترتي ناسي كاماردا 1030 فاذا عرفت ان الشركه اذا خالط العباده افسدها واحبط العمل وصار صاحب بوب من الخالدين في النار تنكوتاردي استش سركم كور هيمني عبادت او سكول برزيحت م عبادتين ابريشي عبادتين ادو ازجسون وپرن ادو barë së shirkut është i parherësem në Gjahennëm Arafëta anë ahamma më gëllëke ma'arifëtë dhalik Ahtëherë aqiptëm Fëpuna marën të isme të duhet të të disë është njojë a shirkut Lëallë allëha në yukhallësë hake minë hëthihë sëbëke Në më njërë që në të shprasës që allahu dhëtë shptojënë që iqë të zhijet Wa hë shirkë Që është shirkë Shirkun Allahun I tili ka tham Dhe më thëmë për të thilin Allahu ka tham Inna Allahe la jagfiru enjë shrakabihi Va jagfiru madhune dhalika Vime njësha Në më thënë Allahu nuk e falë shirkun Nuk falë që ati të shëqerohet dikus Në adhurim Kërse përveç këti mëkati I falë kujtë doje Va dhalika dhima arifati arda i kawaida dhe kërëtë Allahu ta'ala fi kitabihi edhe shirë këm dhe ta njohësht duke i kuptu katër regullat të cilatë Allahu i ka përmen në librin e ti të madhurun pra kjo është hyrja të cilin e ka përmen Shekhtë Muhammed Ibn Abdullahabi Allah, në fillim të librit këti mas asaj lutje për lezuesin edhe për kërkuesin e dituris të cilin e përmen në, në derësin e kalum e, edhe kjo ashte teoria për këto katër rregulla, të cilat si përmendin këtë libër. Kuptohet në fillim e fillon duke dhënë definicionin e fesë e Ibrahimit alayhis sallatu was salam, e cila quhet Hanifia. Hanifia do thotë feja e cila është e larguar nga pavërteta ose nga kota. هذا هو است ادريتومه كركه الفرتيقه فسكا فكو تمثان المله التي مالت عن كل باطل الى الحق تمثان فيا فتيل ناسlargu nga zdo e kot dheo drejtuka e verteta اا كيو اس فيا اا بابو ستون ابراهيم عليه الصلاه والسلام فيسخفنا الله سبحانه وتعالى ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما امثال ابراهيم نقطه كان اصفرت اصي كرستر فكان مسلمان حنيف كوتها حنيف تصاد هايش كا ف حنيفه او حنيفيه تصاد تصاد باثر غ شرك او تصد لغمه غ شرك ودتريتونه ك التوحيد ose e lërgume, nga zdo e pavërtet edhe e drejtume kare vërtet. Në tjetër, ajet Allah u ka thonë, Inë në Ibrahime, kane ummetëm, kanit e lillahi hënifë, velem jekumin e mëshrikin. Dhe thot, Ibrahimi ka qenë një ummet, një popëm, i nëstrum dhe Allahut, hënifë, që, fa më nënkupton, lërgim për i shqirëku të dhe nga zdo e kodë, wë lam yakun min al-musrikeen raskaçen prej musrikve raskaçen prej atinë se i kandra Allahut shir. Saqerolli an'am i istabaa huwa hadaahu ila sirat al-mustaqim, enta kachan falendërues ndaj mirësive të Allahut, dhe Allahu atë ka zgjedhur e ka vë dhe e ka udhëzuar në rrugën e drejtë. Pra, uh, esenca ose realiteti i fesë ibrahimite ali sallatu wassalam al fanifia astralizimi i fjalës la ilaha illa allah misalkan etlas baza create face si shfaqen allahun sura muzhruk ajetot mister jawstarin mister star avetiatri ne pjesë sot vejt قال ابراهيم لابييه وقومه ان انني براء مما تعبدون misalkan kur ibrahimi ose perkujton قول ابراهيم عليه السلام يثاب باب الزاد هذا باب هذا باب للذات انني بدرا عم ما تعبدون مثل ان انصاهم nga ato qi ju i adoroni illa alladhi fatani fa innahu sayhdin 20 ثم كا في العم رايده منظويه وجعلها كلمه باقيه في عقبه لعلهم يرجعون اذا اكون اكون كده fjalë të përhershme në pasardhësit e tij, do të thënë Allahu e ka dhënë këtij fjalë të përhershme që e të cilat nuk do të humb asnjëherë në pasardhësit e tij deri në ditën e ngjimit, që ata të kthehen kësaj fjalë. Ja ajo, fjalë, është fjala la ilahe illallah, sepse këtë e përcin do të thënë këtë fjalë Ibrahimit alayhis salam, i cili ka thënë inni darau mimma ta'budun. Do të thënë un denancohem nga ajo që ju a dhuroni, illa l-ledhi fëtareni, përveç ati që më ka kryu e fjallet e të uqidit. Më thënë, inë nëni dara ummi ma të abudun, unë denoncohen nga jo që a dhuroni, ashtë kuptimi fjallës, i pjesës së partë kësa fjallet, le ilahën, më thënë, nuk ka të a dhurun të drejtë. Sëpse ato, Ibrahimi sallallahu në sallam, këtu e ka shprej largimin e denoncimin e ti shmandjëm e atin dhe që i ka nadhuru, po të liti, edhe babaj dhe të. Edhe prej kësaj, ka po priashtim, sepse ata ndoshta edhe, e ka nadhuru edhe Allahun, mes, dëmë të në, krahës ati në idu i dhe, që i ka nadhuru, me të cilët i ka ndosht qirkë Allahut, e ka nadhuru edhe Allahut, për qëti ibrahimi, se lëbohani, se në senë më ka të tanë, ille ledhi fëfareni, dëmë të në të në të në të në të në të në t Allahu. E përshatë, Allahus të të të qëtajë, që le qëtajë, kelimet e mbërë tje, edhe Allahus këtë e bari fjalë të përhershme, cila nuk do të humë asniherë në pasarësit e ti, se, që që klimit regu edhe tjera herë, te ukidi për të cilin Allahus i ka kriju njërësit, ka pasë ko kur ka qeni pranishëm të njërësit, edhe ka pasë ko kur ka humë, deri me kohën kur ka al Ibrahimia alayhis salaatu wa salaam, se ne kaon ka pas asnjë njeri me tauhid, entoq, përveç Ibrahimit alayhis salaatu wa salaam. Dhe pasti Allahu e ka bërë që kjo fjalë ose që tauhidi të, të mos humb asnjëherë më. Edhe ky skupt, ky është skuptimi i këtij ajeti që thot e, se ka thënë Ibrahimi alayhis salaatu wa salaam, inni dara'u mimma ta'budun. Ona l'arzo ham Ose denancuam prej asaj prej zotërcë që ju ajo roni ila lëviz fatarin i përveç atij që më kriju. Asa dobau وجعلها كلمه ذاكيه بمتنكيد في على بني ترهرشme, do të them që të ndetet në pasardësit e tij. Masi Ibrahimet ali sallallahu alajhi, që fjalë nuk ka humb përsisht asnjëherë. Do them ka humb tani numri i mazën do të sa ndonjëherë zglu në një som mirë pa nuk ka humb asnjëherë dhe nuk do të humbe deri kur E ka taktu Allah edhe ku do vijkja menti. Mi duk qe bazon keta ajete von shumë ajete tjera, kan than dietar se qjala la ilaha illa allah ka dy pjes. Mohim edhe mohim. Mi thon mohim i çdo gjaje qe adhurohet per Allahut, edhe mohim i adhurimit per Allahun subhanahu teala. Sigur von shumë ajete e si kan Sikur në ayet të tjera përsemu kwa Allahu tët Fëmën jëkëpër bit tëaghuti wa yukmin billah Dëmëtën kush e mahan tëaghuti Aja jënës tërgër që adhuru afrër së Allahut Wa yukmin billah Edhe ibasan Allahut Fëqad istemseke bil urwët ilwëfqa Dëmëtën aja shkab për litari në matëford Kë për skrim Litari në matëford Dëmëtën që e mahan tëaghuti Edhe ibasan Allahut Dëmëtën që e mahan tëaghuti e ajeta çumta që vërtetoi çis kuptim. Embas ksojt antë ton dietatë së fjalës la ilaha illallah përmban muhim në pjesën la ilaha edhe po him në pjesën illallah. Po him muhim jash, domethënë denoncim nga çdo i adhuruar për vetë Allahu subhanahu wa taala e vendos nga adhurimi i kujt doqoftë tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala sepse adhurimi i dikujt tjetër përveç Allahut ose i diçkaje tjetër është i keq si ka thënë Allah subhanahu wa taala zalika bi'anna Allahu huwa al-haq tra Allahu është haqu i vërteta ose i adhuruari i vërtetë wa anma yad'un min dunihi huwa al-batil ku sa Atoj që ja adhurojnë përveç ti, janë batilë, ose janë e kota. Pra adhurimi, i tjetër kujtë përveç Allahut është i kotë, edhe nuk ka lësh, dëmë thënë, një që nuk i ban dobi dhe përruesit, po edhe i ban dëmë të matë në ditë në gjykimit, sepse a që adhuram tjetër kanë përveç Allahut është të përgjithmonë në zhëhëllën. Kurse po himi, pra është të fjallën illa Allah, dëmë thënë, që përdojtë a dhurimi për Allahun e lartësun. Ndë me thanë që robrimi, ose përulli e vërtet të i bahet, vetëm ati të vetëmi të kësili e mëriton këtë, e aja është këviu e sion, subhanahu wa ta'anda. Kjo është feja Ibrahimit. Në thanë, si, si të thotë këtu atori, e'lem është që dhe ka Allahu lita ati. Ndë me thanë dhije, Allahutu dhëzostë për ka bimë dhjën dhe ti, أن الخنيفية ملت إبراهيم إن كان الخنيفية فيا إبراهيم أن تعبد الله مخلصاً لردين إن كان تعبد الله مبركوشتين سنشالك فيس باتي سيش كافان الله كما قال تعالى إن كان سيشفا في هذه السورة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ترى الجنة تذنيا الكريس مكي كامخيو ترى الجسية ترى الجسية ترى الجسية معذرون هذا عبد الله بن عباسي رضي الله عنه ما كافان i abudun, dhe më than, i wahidun, pra që të më njësojnë me ibadeti, sëpse kuptohet ibadeti pa të uhid, së që. Vëzdonë me von, që muhammëd ibn al-Dhulhab, dhe thëtë nuk ka zlejh. Kjo është feja Ibrahimit, sallahu a nëm sëllem, dhe Allahu në ka urdhru, që ta në djekim fejnë Ibrahimit, edhe të kapëm i për të ford, si që ka than, thumë e uhajna i lejke, e një tëbjë millët e Ibrahima Hanifa, thëtë pasaj të shpalën ty, që dë thëtë pasoje, nëse ndi që fejnë e drejtë të Ibrahimit. E, prandaj thot, mëtej, fe ida arafëte enë Allahe khalëka keli ibadet i hi, më thënë, kur ti e di, se Allahu ti të ka krihu që ti ban shibadet ati, që ta adhurosh Allahin, më thënë atëherë bje se ibadeti, adhurimi, nuk pranohet ose nuk quhet ibadet përvecë se me të uhid më tënë pa pa u boa ibadet me të uhid nuk i thuet ibadet po i thuet shqip se thot edhe ka dhe në një shengu kema enne, enne salate, latu sema salate illa me abtahara sigur namazin që nuk mundit mu qujt namaz, pa pas abdes dhe thot e, mas pari ibadet të dhimë që e i bërë dhëtët në nështrim i plot ndaj Allahut me dashurit plot ndaj ti, ose në nështrim ndaj Allahut me bindje ndaj ti, duke i zbatu urdhërët edhe duke ju shmang ndalesa e të ti. Ose, si që ka thamë në Shekulli Islam i bëntemje, duke vam definicionin, për pjesët e ibadetit, në mësën, për njësi të ibadetit. Se ibadetit është si gjendje, ose ubudije, ose ibadet, në mësën, që të regohër është ti robë i Allahut. E kjo robri, nda e Allahut s'fana të ala, është në nështrim i plot, me dashurit plot, nda e Allahut. Ose në nështrim i plot, nda e Allahut, në duke ju binda ti, me zbatim të urdrave, edhe shmanget të ndalesave. Kjo � Ibadet, kurse njësit veprat ose fjallë që shuhen ibadet, ka than definicion shekëll islami dhe në temi e ja rrahim e gullar, edhe ka than, e ibadetu ismën gjanjan li kulli, na ju hibbu gullahu e i rdah, në më than, ibadeti është emër që përpshim, zdo gjatë që do allahu dhe është i kënaqër me të, min kaullin vë amelin, në më than, qëshin atë fjallë ose vepra, vahirin e u batin dhe më tanë të dukshme ose të mrenqme pra vet vepre, fjallë të gojës ose veprat gjyftyrve ose fjallë të veprat të zendrës këj i badet dhe më tanë me këto definicione e kuptojnë se shka dhe më tanë fjallë i badet edhe këj nuk pranohet pa tevhid sepse tevhidi ashtë kushti kryesor ku nuk pranu Se cili i badet ose ndryshë qëhet sinceritet Sëpse sinceritet ose e khlas dhe me than Me pastru vekren prejdo njohet shirkut Që vetë atjet e pastr vetëm e dedikume Ose e përkushtuar për Allahun Edhe sam sa ka than shembul Sikur ardhesi qënës për namazin Nëse një njerë mundohet e falë një namaz të gadë edhe të mirë, me nëmështrim, e banë ledonë të sumë, edhe banë rukun e gata, edhe sejzben e gata, edhe kanë dyke i lutë Allahën, mirë po, namazin e ka fitu pa pardes, a i pranohet, edhe të pa përmër parësis se sa mundohet, edhe sa e, e, dungësa ne banë me bindje, edhe me, me përpjekje, namazin nëse nuk ka pa sardes, a i nuk i pranohet. Një ashtu ashtë dhe, kretibave dhe tjera, ta të uhit nuk pranohen, pa marrë pa e si shësa munohet dikush, edhe sa ashti dedikum në vetrimin ati në vetrave që njërës dhe tisojnë si të mira, nëse nuk i ka ata me të uhit, ata nuk janë të pranume. Pasaj kjo, namazi edhe afdesi, ose pastërdhia, janë vetëm një shembu, kurse të uhidi është kust i të gjitha kusteve edhe i para kusteve, dëmë të na e është Kus t'i kresor pa të uhid, nuk pranohet asni vejpër, edhe osef. Dhe më të mëngesën e të uhidit, pra kurban njeri shirkë, atër i asgjësojnë të gjitha vejpërat, edhe atër që i ka ba të më pashme. Si ka thonë, Allahu Subhanahu Wa Ta'ala, «Wa le qad uxhje i lejpje wa ila lëdhine min qablike, le in ashrakte le jahdëtan me ameluk, wala të kunan me min al-khasirin». Dhe më të është shpalë ty, edhe atyme që kanë qenë parateje të më të nga mërë që i ka ndërgu Allah për para Muhammadi s.a.w. lejnë është rakëta lejahtëtan në ameluk të më të nëse ti ban shirk isha qëran Allahud në adhurinu të ikan do të ardhëdisohet dhe prajote wale të kunem në minë në khasirin edhe do të jesh dërë të dëshpruarit belillah e faqbud wakum minë shakirin për vetëm Allahun adhuroje dhe bëhu bashk me falenderuësi të më të në bëhu falenderuësi Kurse për ata njërët që janë në shirkë, ose në kufër, në mëzbesim, të më thënë që kundrështojnë imanin e Allah të dhe të vëshidin, ka thënë Allahu, me gjithë që ata kanë bë veprat mira, që më ndojnë, ka thënë, vë kadimna ila ma amilu min amelin, fëgjëalna hu hedaa e mënthura, të më thënë, ne jasolëm ato vepra që i kanë bënë ta, të më thënë veprat mira, edhe i bënë ato hi as një vletë. Pra, shirkuj as gjithon të gjitha veprat. Dhe më thënë njeri, pa marrë parështë se shësa i badete të më dhoja banë dhe sa shumë banë i badete, nëse në ato i badete nuk ka islas, nuk ka sinceritet, pra me teofit, ato nuk janë të pranume. Edhe përqat njeri nuk vlesohet si pas e, bisa shenjeve që janë e, jas tauhide pa nëse njëri e ka ka shenja të zgjersëm ballo ose e ka e ka zënën e ulur për shkak të përuljes që pretendon se Allahu është panatha alla nëse ka shirq do për, të them se është njëri mish por personi ajo është ramizani kryesor nëpër naus tauhidi Nëse njeri është me të uhit, atërë veprat e ti janë të branume edhe të vlerësume të kallahu. Po nëse banë shirkë, atërë është një vejë për nuk të pranohet. Edhe kur të kuptohet kjo, fa pra kur të kuptohet se që qëfar rëziku ka shirkë, se të gjithë mundin edhe krejtë për pjekjen, dhe më thëmë të banë të asgjësume edhe të, të pavlefshme, atërë njeri duhet me pas edhe frikë edhe gëzimë në të do të më pas frikë se mos ti mos futet në velprat ose në zemrën e ti në një gjë prej cirkut, edhe do të më pas gëzim, edhe më çemë i gëzuum që Allahu e ka bën prej njerve të tauhidit, edhe Allahu ja ka mundsuar që ta kuptoje dhe ta zbatoje tauhidin. Edhe kripzim që Allahu ta ka dhuruar me sinë të tauhidit obligon që ti ta falenderoj Allahun, siç e përmendëm ndesën e kaluam. Edhe obligon që ti mndohesh ta rush, ta rues atë misht të maves. Kurse frika, <coughs> frika për cirkut, edhe mbrojtja për cirkut, çon që ti ta mësosh realitetin e cirkut, që ta kuptosh tamam se çka është ai. Sigurë ايه كتم فيلمي كي قالهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد فايز عرفت ان الشركه اذا خالط العباده افسدها واحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار مثلا كرتادش الشرك نفسه تريحت مع عبادته ا ريش عبادته اذا يجسون وطرن اذا بتروسي الشرك اض برجتهم جهنم ا ترى kur e kupton se kjo është rezikull i shirkut, arofte anë e heme ma alejk, ma arifat u dhalik. Athere e kupton se gjëja ma nëndësishme që ti duhet të adish, ashtë njohja i shirkut. Më thonë duhet pa tjepër të njohë shirkut në ashtu e, si duhet prej burime dhe të vërtejta, pra prej Kurani dhe Sunetit. Le allë Allah e një khalbisake min hadhi i shqebeke. Më thonë me shprejt se Allahu do të shpetohje nga kjë rjetë. Vohi e shirkup i Allah, në të cili është kërri e të cili është shirkup në Allahun. E, kërsa Allah për shirkup në ka tham, inë Allah e Allah, ja këfirun një shak e bihi, vohi ja këfirun madhune dhe lë kelimen një shak, në të në Allahu, nuk e falë shirkup, nuk e falë mëkatin që atipi shëqirojët dikush, ose diçka një i badet, e përveç këti mëkati, ja falë kujdoje. Kërë ta këptosh këna, atëher mundohesh që ta mësosh edhe fiksari kuptohet rëndësia e këtij libri që përmendën në destin e Kalum se kit libri, domthon me këto katër rregulla, shclarehet dhe shpjegohet mënyra më e mirë mënyra për me kuptuar në mënyrën e domthon më për me kuptuar në formën më të përshtatshme cirkun edhe për më mëjtë, dhe thën, në mujë domthon me ndihmën e Allahut të më ndrojë pritin edhe uh, fat Muhammad ibn Abdul Wahhab dhe duke marrë fjalët e tij, duke ditur katër rregulla, e ka thënë Allahu Te ë lartësuar në librin e tij, sepse kjo njohje do të bëhet përmes njohjes së katër rregullave të cilat Allahu i ka përmendur në librin e tij. Kush i përcjell librat e Sheikhut Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dhe i analizon ato, a është atë video e Sirku e kanë pozitën qendrore edhe më të rëndësishme në tonë Bile shumita e librave janë zëtën për teuhitëve të dhe për shirkë nuk ka sjetër temë mirë, po edhe nëse i shikon librat në tema tjera si kur nësirë ose, ose në tjera tema e shë se pozitën qendrore aty në librave se, ose pozitë, pozitën qendrore në ata libra e ka teuhidje dhe shirkë edhe Mirë por nëse i lezën tamam në dhumendje, dhe i kuptohë si duhet, e mërvesh se piku i kanë zjeraj këto përfundime dhe këto mësime në të libra. I kanë zjeraj prekurantë të sunetit, se të që shumica e, i njërandve, atine që nuk e njohin islamin si duhet, pasaj gjithashtu nuk e njohin, edhe firjen e këti imami, Allahum shiroht, e akuzojnë që a i ka ba të këfirë, që i si ka ba qafira muslimante. Sëpësër, tek ata është faqafë që mundet njeri atë shumë i kushturën si e, të uhidit edhe shirkut. Edhe te ata është faqafë që si mundet një njerë që banë shumë i badet edhe firë për tek Allahu edhe i duken shenjat në baldë, në pisejtës, edhe duke të qërbëndvej për atë mira, ju ndimon njërës dhe kështë në radhë, nuk mund me parendu si mund është me thanë për atë njërë se karanë shirkë. Kësërse ata e shikojnë haku nëse meritën e krijeshave dhe e harrojnë haku në Allahu, subhanahu ta'ala. Ta në tanë Allahu, i cili ka kryu këtë qiri, edhe token e malet, edhe e ka kryu njerin edhe ka drejtu në formën më të mirë, ai është i vetëmi cili meritën adhurimin. Në të të të të të të Edhe, prandaj, aj ka të regu se shirkun nuk e falas njëherë. Edhe aj ka thonë, sigur që i përmenë në mësha jetër, aj ka thonë se kush ban shirk i asgjësojnë të, të gjitha veprat. Prandaj, aj njerë që ka kujdes për hakun e Allah, atër i kupton këto qështje. Po aj që ka kujdes për hakun e kryesave dhe, dhe harran hakun e Allah, nuk mundet me kuptu si mundet njeri, shka ati duke që bëndë dhe pratëmira, mu qujtë si njerë i shirkut. Pra, është merëndësi që njerë i vazhdimisht të ashtojë diturinë për feohidë dhe për shirkë, përmes të cilave e nje zotin e ti kriusin në të në vetë edhe e, i kuptonë këtë qështje. Ma të tje, fillon me këtë katër regula, Allah me më mundësot më që ti shpjegojmë më mirë, ti kuptojmë dhe ti fusim ato në praktikë. صلى الله وسلم على عبده ورسول نبينا محمد